11. A ház, amelyben Loev rabai lakott, valaha magasult, egymás felett számos, kényelmes otthon húzódott, de, mint ahogy azt a fél elárulta a nomádnak, az utóbbi esztendőkben elmenekült belőle minden korábbi lakó. A felső emeletekre sápat, hallgatak idegenek költöztek, akikről az a hír járta, hogy a szurdok szikla vermeiből bukkantak elő, és korábban senki sem látta őket az első városban. Hogy így volt-e, vagy sem, ki tudja. Az minden eset a tény, hogy amikor Kán megállt a fekete épület előtt, csak az alsó, piszkos kis ablakból szűrődött ki némi gyertyafény. A felső üvegtáblák vakon bámultak vissza rá. Ez az? kérdezte a nomád, de senki sem válaszolt. A fél arcú kereket oldott a sötétben. Kán vállat vont, és megvizsgálta az ajtót. Az alsó szint félig a talajba süllyedt már, ahhoz, hogy valaki beléphessen a szobába, alaposan le kellett hajolnia. Itt lakik hát. Habozás nélkül betaszította a tölgyfa ajtót, és a következő pillanatban szeme elét árult, a sárba, a sziklák közé kapart verem, a rabai otthonának egyetlen szobája. A dörely visszangjai elültek. Kán villámló tekintettel pillantott körbe. Odabent tucatnyi szempár fordult felé. Düllett, vörösen fosztva tekintetek. Mindenki hosszú, fekete köpent viselt a bentiek közül. A nők lefátyolozott arccal, a férfiak szörmebb kucsmában állták körül a szoba közepén magasló ravatalt. A látvány oly dermesztő volt, hogy a nomád kis időre megfeledkezett gyilkos indulatáról. A ravatalon ugyanis egy csontá soványadott gyermek fekött, hófehér, fekete szegélyes halotti köpenybe öltöztetve. A mély lakók legtöbbéhez hasonlóan az ő szeme is kerek, düllet, golyóként merett a távolba. Szemhéjait képtelenség volt lezárni, miután szerencsétlen a lelkét. Hogy mennyit szenvedhetett halála előtt, arról nem csak kiálló s vékony bőrét, csak nem átszakító bordái tanuskodtak, hanem azok a bűzös kelések is, Amelyek a dögvész elmaradhatatlan jelei voltak, szerte a testén. Néhány végtelennek tűnő pillanat telt el így, aztán Kán kiegyenesedett. Eredetileg végezni akart az emberrel, aki elrendelte a betegek házainak befalazását. De most már semmi kedvet nem érzett a vérengzéshez. A bosszú észrevétlenül párolgott el a lelkéből, sejét nem töltötte ki semmi. Látva, hogy a vadul rájuk rontó idegen nem moccan, a gyászolók közül egy komor tekintét parancsoló mély lakó lépett elő, és gyanakodva megállt a nomád előtt. Ki vagy te? Kán még a halott gyermeket nézte, aztán lassan leengedte szabjáját, és megrázta a fejét. Csak egy vándor, egy vándor, semmi több. A rabai bólintott. Tudom, ki vagy. A nomád asszony után jöttél. Abban reménykedtél, hogy még él? Igaz? A jövevény komoran bólintott, de úgy érezte képtelen lenne megszólalni. Lép beljebb idegen. Loev megérintette Kán karját, és barátságosan beljebb húzta a bűzös, nyírkos szobába, a gyászolók közé. Kán nem tiltakozott. Megadóan tűrte, hogy az érzéketlen, kiégett tekintetek fürkészszék vizslassák a szörmekucsmák fátlak árnyékából. A fiam, Zion, mutatotta ravatarra a rabai. Tegnap hagyott itt minket. A nomád nem válaszolt, s hirtelen még ahhoz is kevés erőt érzett, hogy megbocannjon. Mit keres egyáltalán itt? Mire ment volna a bosszúval? Ezeket mindannyian amúgy is lassú rothadásra ítéltettek. A dögvész néhány hét óta tombol ide-elent, a rabai. Először csak a gyermekek haltak sorra, aztán a többiek is. Az árnyékember közöttünk jár, idege. Az árnyékember a halál hercege. Kám, megtörölte homlokát. Ki volt? Kiszabadította ki a fogságából. Nem tűnhetett csak fel úgy egyik napról a másikra. Loev megremegett. Halott fiát bámulta a gerendáira meredő kidüllet gyermekszemeket és a bennük lobogó mécses fényt. Azt veszéli kidellen, suttogta azután, hogy egy litérc griff érkezett a kérek negyedből hozzá. Keresett valamit a romok között, ahogy a többiek is, de ő meg is találta a betemetett templom mélyén. A gólemet? kérdezte Kahn. Lóev lehúnyt a szemét, mintha a Teremtmény nevének említése önmagában is Isten ellen való cselekedete lett volna. Igen, őt. A gólem szúnyat évszázadok óta már. Nem lett volna szabad felébreszteni. De a lidérc griff nem törődött a Hradzsini legendákkal, életre keltette, És amikor látta, miféle erőket szabadított fel, eltűnt maga is. Itt hagyta nekünk a gólemet, és a benne élő árnyék embert. Kahn félfüllel figyelt csak, bámult maga elé, a soros padló apró repedéseit nézte, melyekben hajszál vékony lények nyizsögtek. Ő terjeszti a ragályt? Ó, igen. A rabai szamosarkában egy kövérköncsebb csillant meg. A gólem belsejében ősi átok kelt életre, és amikor az ember kiszabadult, a kór is terjedni kezdett. Egy ideig harcoltunk ellene. Befalasztattuk a házakat, ahol a megbetegedettek laktak. Hiába a dögrész nem ismert akadályokat. És most én már mindannyian elveszünk, a nomád bólogatott, miközben komoran bámulta a rabatalon heverő testet. Azért jöttem, hogy megöljelek téged, jegyezte meg aztán fásultan. Hidd de hálás lennék érte, ha megtendéd. Nem a te hibát, ami történt. A rabaj válat volt, szomorú tekintetű, megtört ember volt. Hosszú, fekete kaftámban. A házam a teházat, tárta szét karjait. Maradj, pihent ki magad. Éjkeletkor elvezetlek majd a barlangokhoz. Ismered a felvezető járatokat? Talán. Sokan feljutottak innen a kéreg negyedbe, látta őket. Bizonyára halottak voltak mind. Azok odafön rettegnek, hogy elterjesztjük a pestist az ő negyedeikben is. Ez csak időkérdése, rabai. Talán nem. Cserjó a herceg elveszi tőlünk a fényt. Elveszi a levegőt. Bizonyos, hogy előbb-utóbb azokat a barlangjáratokat is vetemetteti, amelyek a felszére vezetnek. Ha ki akarsz innen jutni, éjkeletkor mindenképpen indulnod kell. A ház ura nehezett súhajtott aztán odalépett a ravatorhoz. Eligazgatta a fekete szegélyes halotti köpenyt, és a szemfedőjű szolgáló leplet lassan ráeresztette a kis tetemre. Elvisszük a temetőbe, nomád. Maradj, ameddig csak akarsz, nem sokára visszatérünk. Kán vállatont, és némán figyelte, amint a gyászmenet lassan megindul kifelé, az éj hasadék bűzhőd csikátoraiban. Amikor magára maradt, elterült a háziak egyik gyékényén, s a következő percben már aludt is.